Tizenhatodik fejezet Lailah December 25 Most már semmi kétség, pedig szerettem a kétségeket. Szerettem a lehetőségét, hogy a javulás, a csodám, szavatossági ideje nem jár le. Korábban soha senkinél nem enyhült ez a betegség, ami azt jelenti, hogy senki sem tudja, mire lehet számítani. Szerettem azt gondolni, hogy meggyógyítottak. Abban a tudatban akartam élni, hogy ez így van. A karácsonyi ebéd alatt anyu megfogta a kezem. A szorítása erős volt, amit elsőre nem értettem. Aztán hirtelen eleresztett, és mindketten láttuk, hogy a kezem kísére meg az asztalon. Sosem éreztem a rángást, ha csak kimondottan nem figyeltem rá. Most még egészen enyhe volt. Akik észreveszik, valószínűleg betudják annak, hogy túltenk bennem az energia. De ez nem egy ideges szokás. Nem tudom kontrollálni. És egyre rosszabb lesz. Felem észt. Azt hiszem, most, hogy a remény elhal, őszinte lehetek magammal. Az utóbbi hat hónapban a legtöbbször biztos voltam abban, hogy jól vagyok. Másképpen érzem magam. Valamilyen szinten tudtam azonban, hogy ez nem igaz és ettől még nagyobb szemétség, amit Kallummal művelek. Az emberek évtizedekig élnek együtt a Huntingtonnal, és teljes életet élnek. Gyerekeik születnek, karriert építenek, házasságot kötnek, van hobbiuk, céljuk, és vidámok. Ha azonnal elmondanám Kálnak, biztos megijedne, de aztán ne annak az átkozott Googlinak, és fél órán belül ismét tele lenne reményel és tervekkel. Lassú lefolyású lesz, állítaná, a lehető legtöbbet kioszhatnánk az együtt eltöltendő időből. Kipróbálhatnánk pár kísérleti eljárást. Megtalálnánk a kiútat. Együtt. Ha már nem néztem volna végig, ahogy két szerettemet felemészti ez a kór, akkor talán hinnék neki, és továbbra is bevonnám őt az életembe. Nem tettetném, hogy nem vagyok odáig érte. Összeköltöznénk, valószínűleg utazgatnánk, és még a végén mennék. Az egyetlen dolog, amit megengedtem magamnak a betegségem ellenére, hogy beengedtem kállumot az életembe. Meredek kapcsolat. Túl gyorsan történt minden, és amikor rájöttem, hogy mi a fene folyik, már nem akartam megállni. Olyan volt, mint egy különleges díj azért, hogy jól átvészeltem ezeket az éveket. De most már elég. A díj, a kényelem érzete, amit az utolsó hónapjaimban, vagy talán éveimben élveznék, meg sem közelíti a fájdalmat, amit neki át kellene élnie. Láttam a fényt és az életet, ami megjelent Kallumban ez alatt a pár hónap alatt, miközben kimerészkedett a páncéljából. Nem akarok az a valaki lenni aki visszalöki a korábbi helyzetébe. És nem játszom a mártírt, nem akarom, hogy lásson leépülni. Azt akarom, hogy úgy emlékezzen rám, amilyen ma vagyok. Azt szeretném, ha egész életében emlékezne ezekre az együttöltött hónapokra, de tovább lépne. Ha tíz év múlva megtalálja a fényképeket, amin itt vagyunk a birtokon, vagy búvárkodunk, vagy vízi vagy akár egy művészeti galériában vagyunk, akkor mosolyodjon el, gondoljon rám szeretettel, mert hiányzom neki. Nem viselném el a tudatot, hogy amikor ezeket a fotókat nézi, akkor a kórház jut az eszébe, ahol vergődve, nyálamat folyatva fetrengtem a párnán. Nem akarom, hogy ő a katéter zacskómat, vagy egy csövön keresztül etessen, miközben folyamatosan emlékeztetnie kell engem arra, hogy is hívják. És igen... Talán ez önző tőlem, de szeretem a tekintetét, amikor rám néz. Ott van benne a csodálat, ahogy az én tekintetemben is, amikor ránézek. Ez szent dolog. Erre az időszakra akarok emlékezni, nem arra, ami ezután jön. Amikor közöltem anyuval, hogy el kell engednem kállumot, könyörgött, jól fontoljam meg. Azt akarta, mondjam el neki az igazat, és hadd döntse el ő, mit akar. A felhajtón sétáltunk, miközben Kallum felment a házhoz. Anyuval még egy órát kint maradtunk, mindketten sírtunk és hosszasan vitáztunk, hogy Kallum szerelmei jót tesze velem. Azt hiszem, a végén anyu mégis megértette, mi motivál. Ha másnak nem is, neki meg kell értenie. Később rájöttem, hogy míg én kint vitáztam anyuval, Kall a testvéreinek írt. Izgatott volt, hogy újra kapcsolatban állnak. Büszke voltam rá. Ezek kis lépések, de halad előre, kapcsolatot teremt önmagával, és remélem, hogyha csak kicsit is, de a részese lehetek ennek. Milyen csodás dolgot hagyok hátra, talán a legjobbat. Callum Roberts, az intelligens, odaadó, gondos lélek rájött, hogy ő is adhat valamit másoknak. Ezt meg kell oldanom mindkettőnk érdekében, aztán szembenézek életem új fejezetével, ám előbb adok magamnak pár utolsó napot, hogy búcsút mondhassak.